Todo mundo hoje em dia fala, posta e comenta sobre o CAPS, mas tu sabe o que ele faz de verdade? Vê! O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial para Tratamentos de Saúde Mental, que une profissionais de várias áreas, como psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais assistentes sociais. Fisioterapeutas e muitos outros. Outra coisa interessante sobre o CAPS é que as pessoas podem chegar lá e pedir atendimento sem toda aquela burocracia de encaminhamentos médicos. Se você é de Recife e sente que precisa de algum tipo de atendimento, pode ir em um desses centros, o CAPS 2, que fica na Boa Vista e atende adultos com sofrimento psíquico e problemas de saúde mental, também relacionados à dependência em drogas e álcool, ou o CAPS Infantil Zaldo Rocha, na Encruzilhada, que atende. Atende crianças e adolescentes também em sofrimento psíquico. Se você quiser mais informações sobre outros CAPS, endereços e horários, é só pesquisar na internet seu endereço, procurar o CAPS que fica mais próximo de você e ligar para o número de telefone deles. O CAPS não é nenhum bicho de sete cabeças e acolhe muita gente. Então, se você precisa de ajuda, ele pode ser um caminho. Uma ação das rádios Universitárias FM e Rádio Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco.